— Ти підвела мені з мертвих свою маму, — промовив тихо з заглушеним риданням старий князь, пригортаючи до себе голову ядвіжину. — Але ходи сюди, дитя моя любе, дай озернути тебе, — і він високо підніс над нею світоч смольниці. Кілька хвилин стояв він нерухомо й мовчки крайнеї, пронизуючи її очима, мов би, у її рисах, прочитати повлеклі сторінки минулого. Тяжкий стогін, такий тяжкий, що навіть страшно стало Єдвізі, вирвався у його з грудей, і він опустив руку смойницею. «Так, так», – промовив він, – «вся в неї, теж волосся, ті ж дрібні чарівні риси, тільки очі не ті. Недарма ж вона шукала у тебе моїх очей. Все наші очі владні, світлі, і сюрису між брівок провела гордота Потоцьких. І князь з пихою поглянув на свою одиначку красуню». Якесь нове, славолюбне відчуття прокинулося у Ядвізі, і вона мимохідь випрямила величний свій стан і оббила всіх таким упевненим поглядом, яким королева позирає на свій двір. Я з подивом поглянув на свою Ядвігу, нову та горду красуню. «Одна ти у мене», — вів далі з захватом князь, обертаючись до дочки, — «і нема у мене сина». Присягаюсь на гонор, що ти зумієш носити славне ім'я. Уславиш стародавній наш рід. Чи так, моє панство? Обернувся він лагідним голосом до Запольського і до інших підданих. Так, так, ясновельможний княже, почувся звідусіль почтивий гомін. Голова не лебонь для вищої корони сотворена. Глянь, бо глянь, пане, штовхнула панна Казимира Запольського, якими вирлами витріщиться на нас усіх о той шельма хлопчисько-ясько. «Ну, мій вірний слуго», – обернувся ласкаво до Яся князь, – «а пан Запольський, панна Казимира тільки з жахом переглянулись. Підійди сюди і здійми з мене всю тяжку зброю. Ми тепер дома, і я певен, що вона мені тут не потрібна». Ясь підійшов в мерщі, розсибнув гаплики, зняв панцера з князя, взяв рукавиці, шолом, великий меч і зупинився край кріселка. «Так, ви вірно, панове, сказали, – вів далі князь до громади». Голова не така пишна, що слово гонору здолає їй королівську корону носити, — закінчив він річ голосно. Очі ядвігі спалахнули гордим огнем, уся зброя, яку держав ясь, брязнула раптом додолу. «Ти, що сьогодні не зграбен, слуга мій вірний, — зауважив прикрим голосом князь. Ясь кинувся мрчий підбирати розкинуту зброю. Так, не спинявся князь, обертаючись до Ядвіги, коли тебе побачить найясніший король, мене король бачив, і я його вітала тут, усім замку, відповіла згорда Ядвіга, запишавшись і засравівшись полум'ям. Ти його ясність вітала, моя пихо, моя царице, перепитав збентежений князь, і як же, король задоволений був з молодої владарки, він до мене, тату, був дуже ласкавий, голубив і до Львова запрошував. «О, найшляхетніша величність! Потоцький, найвільніші слуги твоєму престолу! А тобі, дочко, спасибі!» І він обняв жиловими руками її витончену голівку і поцілунком затвічував свою радість. «Тепер, дочко наша, сідай тут та послухай перелік наших маєтків і скарбів. По не одну сотню літ згромаджував їх наш рід, і все — наша сила і влада. І все піде тобі на віно, на посаг» то Перунів, що таке віно, й самому королеві буде за честь. Ядвіга сіла в кріселко поруч з ним. Пан Запольський почав знов читати свою рахубу, але вже певним голосом, а всі присутні легко зітхнули, бачачи таку зміну у княжім настрої. Я гину з кохання, я мушу з тобою обрадитись, — почула Ядвіга, ледве чутний шепіт над вухом, — Уся вона затримтіла від звуку знайомого голосу. — Я мушу з тобою побачити, зіронько, а хоч би дістати за тей смертної кари. Від палких слів козачих затіпалось тривогою серце у молодої князівни. Вона впустила додолу свою легку хусточку і хутко нагнулась за нею. Кинувся за нею і ясь. Рука його торкнулася її білої викоханої рученьки. Він почув над своєю головою мелодійний голос. — Завтра у північній башті. Старий каштелян скінчив нарешті відчитувати свою справу, і князь махнув йому ласкаво рукою. «Ти бачив, пане? Бачив?» – прошепотіла таємнича Казимира Запольському, зупинивши його в вузькому й таємному ходнику. «Вернувся, Шельма, вернувся!» «Так, пані добродійко, я своїми очами не йняв віри, адже пильно наказав пану сотнику засиділо, так ні. Вернувся, та й уже. Та ще здається, «Княжею ласки доскочив», — додав Запольський, важко дихаючи витираючи фіт із свого широкого чола. «Адже ж то кепсько, пане», — похитала головою панна Казимира. «Ой, -о, як ще кепсько!» «Ох, Єзус Марія, кепсько, пані добродійко!» «Я вже стільки набрався страху, що, здається, вистачило б його на весь вік. А як глянула князівна та запримітила яся, то зашарилась і трохи не кинулась йому на шию, так я помислив, пані Добродійко, «Ой, пане Каштеляне, здережив цим з тебе його мось шкуру, коли завважає, що дочка його на козака задивляється. Признаюсь тобі, пані Добродійко, що я вже почав був і патерностер читати, та відвів, поки Господь, хай буде похвалене його ім'я святе». «Амен», — ствердила панна Казимира. «Тільки не все, пане, не все!» — засичала вона йому на вухо. Пан читав собі і не заважив, як пілий хлопчисько, нагнувшись до князівни, що шепотів їй. «Ой, лихо, ой, біда! Князь моститься аж до короля, до корони, а тут...» Аж ухопився Запольський за голову. «Що ж то буде, коли він довідається, що горниця князівна допидла?» «І то ще, пане, не все, і того ще мало. Я зразу догадалась, що Шельма благає у князівне побачення». Коли вона нахилилась до хустки, я витягла шию і дочулась, що вона шепотнула завтра вночі. — Ой, пані Добродійко, пропали ми, пропали як пси! — крикнув Запольський. — Довідається князь, то закатує живцем нас, на палю посадить. — Що ж робити, пані Добродійко? Убить його? Задушить? Отруїти? —